queridos a Inter, benvidos un día máis este noso programa sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM estamos preparados para ofrecer ofrecerles dúas oriñas de radio en galego que disfruten coa música e con celebracións que, que temos pendientes algúnas delas, xa pasadas como por exemplo a, a festa dos cravos ou digamos a celebración sí. dos cravos en o día 25 sí. eh, pero no. tem, temos unha celebración especial extraordinaria que vamos a facer con un primeiro convidado que seguro que nos axudará a que todos vostedes disfrutedes dun acto interesantísimo bueno, dolla ben vida ao noso técnico que sin el, sin Kiko Beninchón esta non saía para adiante eh, agradecerlle a Armando que como sempre este aquí moi caro. moitas gracias, boas tardes moi boas tardes Xulio, eh, como non Kiko eh, toda a audiencia que xa nos están pois Probablemente xa están aí apuntando Si, sí, no Facebook seguro <ríe> Seguro <ríe> Bueno, pois pues queridos agentes, vamos a fazer o seguinte Poñemos un bocadiño de música E de seguida vamos a conectar con un grande Con un grande da nosa tradición galega En todos os sentidos Pero en especial da danza Como onte foi o Día da danza. O día Mundial da Danza Pois pues vamos a falar con un como eh, eh, Espe... eh, eh, especialista, especialista... Además tengo una una cosa importante que una escuela de danza también. Exactamente, una sí. compañía como chama, igual como no sé, nombre, tengo mismo nombre del. Ajá. ¿Ah? Vamos a ver. Un bocadillo de música intentamos parar con Fran. Aixamos a música, e non que mellor música ca esta Precisamente para dar ben vida A este profesional extraordinario Que se chama Fran Que tamén está en esa compañía de danza Fran Boas tardes, Fran Boas tardes, que tal? Moitas grazas por acompañarnos eh, eh, primeiro que nada, aquí en, en Antena Felicitacións por o Día da Danza Ainda que sea xa un poquinho retrasada Porque foi onte o Dío Mundial Pero hoxe tamén se pode celebrar, non? Sí, sí, bueno, nos estamos a como medio de resaca, que le vamos, eh, Antonte y yo te escribimos en vivo, eh, con doble función, y eh, eso, conmemorando Día Internacional de la Danza, y... Que, andamos así un pouco de resaca alegro-me moitísimo e celebramos te parabéns por pola po parte que se toca que por certo, precisamente a danza non é mm, eso que, que debería uh, premiarse e, e, valorarse um, co, co ambiente, quizás o mellor te percebe o máis, no? pero oh, uh, ese digo que ese valor que, que deberían dar a esa profesión tan tan eh, eh, escrava, tan escrava, tan esforzada para poder eh, da, mm. a, a, o sea, De verdad, quizais o mellor ti percíbelo máis que a nosotros, pero tú non notas que algo debería é, facer o... máis algo algo máis debería facer a administración. Sí, estou completamente de acordo. Nós aínda aí, aí falamos, falamos que que teo unha idea así nunha conversa e el decía que para el a, a danza era como a parte máis marginal das artes. E, mm. En xeral, eh, e, e, e, e en Galicia non é menos, a decir, aínda non Non está considerada pois, como teatro, xa, está como máis eh, instalada e está como máis eh, incluso metida na sociedade. A, a sociedade está máis eh, acostumada a consumir teatro mm. e eh, non tanto danza, no Co, costa un pouquiño máis, a verdade. Pero bueno, aí aí debería ser un doble esforzo das administracións para empezar a a facer público de danza non? Quizás... Eh, traballar ese público así. pedir, pedir que, que, que, que fora unha asignatura máis quizás, non? No? Eh, es decir eso pod podría comenzar de, desde a escola mesmo porque porque eh, ese esforzo tan grande que se fai mm. para poder eh, facer movimentos para mm. combinar a música co coa co expresión corporal etcétera eso mm, quizás o mellor debería ter cabida na música No, no ensino, non en sí, non Si, eu penso que sería fundamental eh, que houbera unha asinatura eh, e san, se, se non pudera ser iso polo menos que dentro de de educación física ou de música que se utilizarán eh a arte do movemento para eso que a, a toda a persoa lle é super útil a, a psicomotricidade, aprender a controlar, a dominar o teu corpo, expresión. E eu penso que é fundamental para para des desarrollar habilidades, non? Sí, si, sí, uh -huh. a expresión corporal, que é o que digo, que é decir que esa forma de comunicarse sin sin decir nada, pero sí si sí, amosando pois pues, esos gestos e esos movementos que que ademais eh, impresionan eh, e que, que, que emocionan a as persoas na maior parte. De por certo, falando de emoción, como vai eh, ese demente que, que está des, paseando por todo Galicia adiante? Pues a verdade é que estamos moi contentos Estamos pechando a xida este primeiro semestre do ano Nos quedan eh, dúas presentacións Unha en Vilalba o 14 de maio E mm. despois rematamos en Santiago o 20 de maio Que pasa que para Santiago Creo que quedan contadas cinco entradas Ajá. Entón animamos a todo a toda a xente de Galicia Que ainda non vira de mente Que, que apure para Vilalba Que ainda hai sitio e poder fechar aquí un bo semestre y sabes osando programar o seguinte, vamos. Claro, claro, no, bueno, os componentes, ese elenco artístico que tes, pois pues, a mayor, quizás, a veces non, non poder a participar moitas veces aí ida contigo porque tamén terá moitos compromisos con con sí. Oda Chueira, ¿no? Claro. Sí. Pues mira, un claro exemplo foi esta semana que estivemos en Vigo o o o xove e o, eh, o venres e e yo sabes Aida non esxtivo e o ben rei. Já veis, además ante fixemos susto un ano que estaremos de mente, então bueno, Aida lle facía especial ilusión poder ah, vir e e fixo esforzo de, de poder estar con con nos ante sí. en sí. River escenario. Sí. Era disfrutar, que feliz unha grande coido que o do que, que, que trabalha fai no ben, entonces sí, sí. Eh, tanto sí. a danza como a música ela disfruta con ela, ¿no? Entonces Sí, é un é, é unha intérprete excepcional. Ten al unha natureza, eu xa predigo que hai de unha das persoñas que cando pisa o escenario tes que mirar, non podes evitalo. No. Sí. <risa> Acaparar, acapara, acapara, si si si. ten unha presencia escénica innata, que Sí, o, a determinarías. Sí. Non non cando sí, está cantando no escenario, eu vi de os Ocasias, por exemplo, vi na en, en Pontevedra unha vez no, no, no Culturgal concretamente ah, sí. Eh, sí. Eh, sí. Eh, non podía parar, é, eh, non, eh, decir, <risas> non era solamente cantar, eh, eh, eh, que, que quería co, co canto quería tamén falar, o sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son son as tres unas veces, eh, como, como digo eu. Pero si, sí, si, sí, sí, sí, completamente sí. de acordo. Bueno, eh. pero ese complemento que que fai que que fai a danza a, a nivel personal eh, quizás a mellor é que, que, que é que tampouco um, que tampouco se transmite como divertido antes ainda vía de vez en cando alguna interpretación na, na, na televisión e demais, pero agora eh, parece como como se estivera apartada, non? Uh -huh. afastada do, do da interpretación natural. Uh -huh. Pois, pode ser, non, non sei decirte a verdade, eh, pero, pero bueno, que, que demandamos moita máis presencia en todos os ámbitos. Eh? A danza deve estar moito máis presente no, no día a día de pues, nas pasantías, nas colas, nas, uh -huh. nas, nas programacións culturais de todos os eh, concellos, uh -huh. evidentemente, si, sí, debería estar moitísimo máis presente eh, na sociedade. Eso é... Eh, E concordo completamente ¿sí? Sí, ah, sí, sí. Bueno, estades propostos para ser premiados No, no 25 Max, non? De, de, de, das artes escénicas Pero mm, eu queria preguntar De parte tua Porque ti te moitas enquedanzas seguro De parte tua tamén tes pensado Montar unha escola tamén Para poder ensinar aos cativos ya As que queiran apuntarse Eu a parte da da compañía te dou clases de baile tradicional en, en un par de asociacións aquí en Galicia. Eh uh -huh. e iso sigo facendo, non sí. non me gustaría desvincularme de, de esa parte. Sí. Mientras poida que a como digo, eu teño as vacas en sete cortes e és un difícil eh estar a, a tantas cousas, pero mientras poida, uh -huh. non me gustaría Eh, de, de afastarme de, de, ese, sí. de, de esta parte de, uh -huh. de... desvincularte das, das entidades, pero no, eu preguntaba se sí. si ti mesmo, como como como artista ou eh, como dirixente, serías eh, si tes na mente eh, montar unha, unha escola, unha, unha compañía de, a, a propia compañía que se convirtiera sí que tu de... que tu beramos unha formación. Eso sería o ideal, penso eu, para o futuro, para que tuviera un futuro sólido a compañía sería uh -huh. fundamental ir creando Eh, una escuela mm. propia que mm. sería fundamental. Aida no llegué mm. a ese punto porque <risa> estamos como criando como compañía so de esos o sea, que tendes Sí, a, a compa, es sí, muy, muy reciente ahí, de, Claro, so de, tendes entre años, bueno, claro, cuántas interpretas, cu cuántos uh, actos fixestes que foi me parece que é o que teña, teña oito sí, no, no, tres, este, me parece, temos, non? No, entre soños e demente despois temos unha versión de, para facer de rúa eh, de demente, que tamén estamos movendo bastante que foramo, fomos pues, aí pues, hai eh, uh -huh. pouco aí a Olot a Girona sí, sí, sí. fomos coa versión de rúa, pero é eh, unha versión adaptada a lo que sería de mente, sí. Mm -hmm. Por eso digo que son solamente de esas de momento son dos, o sea que claro, que eh, no me no, De es... Caravano que veremos ahí el nuevo proyecto, habrá que empezar a a dar ya cabeza de nuevo. No, eh, claro. <risa> sí, tiene más chiscos so ode un os grandes. Bueno. <risa> <risa> son grandes, sí, sí. de verdad de que <risa> en que danza en todos los sentidos, ¿no? Sí eh... <risa> Ademais, Sisco é un bully-bully <risa> sí, bueno, ainda, ainda estuve en esta semana con él Que fomos a, a, a Suiza A partilitar nun acto organizado por Turgaliz E é verdade que sí. bueno, sempre un gustazo traballar con él Porque é sí, a enerxía sí, sí. Que, que desprende E... Eh, eh, a de pilas a calquera, vamos. Todos todo es os que facedes, todo o elenco bueno. que tenes é eh, eh, unha preciosidade. Xisco, Aida, Artur, o Adela tamén, o eh, sí. Patricia, que non desbotades para nada as mulleres, é eh, decir que nada. llades <risas> tamén aspecto... Bueno, que traballades moitísimo e eh, que, de verdade, que felicitamos vos e eh, que desexamos que non, non somente o loto, a ver se si somos capaces de, de, de conseguir que veñades aquí, por exemplo, unha exposición ou o tradicionarios, que, que, que sería, sí. for, sería un, una cosa extraordinaria, desde luego. Pues, tomaré nota, tenemos que empezar a, a mover fíos, a ver si... Sí, está hombre, fácil. claro que sí. sí, sí. Claro. Entonces, bueno. encantadísimo, se encanta, eh, sabemos que para que una compañía, sí, pues, eh, digamos que... que o ideal sería expandirnos un pouquinho salir máis fora de Galicia e, bueno, a uh -huh. intención temola toda a ver se si o conseguimos Hombre, bueno. claro, salir a mozar o vosso traballo fora sería algo extraordinario eh, Poder acabarnos de... de Hombre, nosotros, de... pois pues, tamén disfrutar de vos como non? Claro claro, claro, claro Además, eh, eu estou convencido que proxectos como a... bueno, neste caso como a Onoso uh -huh. pero, pois, pues, como proxectos como Ostefai Nova Galega ou outras uh -huh. compañías que, que, que, que deben do, da nosa tradición uh -huh. creo que son un escaparate importantísimo de cara á cultura galega, non? De cara ao exterior, entón. Mm -hmm. Bueno, a ver se si as instituciones nos votan aí unha man e nos y nos van, bueno, pues a mostrar este traballo que penso que é súper interesante e súper sí, sí, sí. eh, bonito de cara de cara a gente que non entende a do baile de música tradicional, eh? penso eh, que sí. pues, seria súper esportable. Igual que o Benidormes, eh, a terra de Tansu Beiras foi un furor Eu sí. penso que, que, que estes proxectos serían super exportables sí si, sí, e tanto que si sí. le, Leín alguna, alguns comentarios que vos fixeron no Facebook de, de, Despois de actuar precisamente en Vigo uh -huh. Que algunas delas decían Que maneira máis delicada de expresar E eh, de sentir e entender os espectadores Un espectáculo maravilloso E además decían Todo o público empea aplaudindo sí señor sí, a, ver, a, ver, a verdad é que se nos puseron o... O, o, os pelos de galiña ¿dónde? O apel de galiña Sí, de... sí, sí A verdad fue emocionante Muy emocionante Además, Unos sí. días, ¿eh? Sí, sí, además o, o, o importante o, o bueno, o que que eu quero valorar contigo eh agradecerche isto tamén é que a, empregades o noso folclore galego eh. para como ferramenta de expresión, que debe dirse que que que co facedes pasos de, de, de baile, non sei, clásico eh, ou especial, pero baseaseándose na na expresión galega, na tradición sí, tradicional galega. E es, iso, claro, no so, no so, eh, ao fin ao cabo somos bailadoras e bailadores era eh, baile tradicional de este uh -huh. venenos uh -huh. y, y bueno, fue o que mamamos desde pequeniños y eh a nosa lingua sen un corporal ¿Vale? y e que utilizamos. Si sí, é certo que investigamos por outros xeitos, pero penso que, que que a nosa o baile e música tradicional eh, eh, se decir, valen para isto e para muitísimo máis, es decir, hai muitísimo que que experimentar, que investigar e que uh -huh. y que profundizar eh coa nosa coa nosa danza. Como dición a das Tanxugues dicía ela, dicía, eh, como que nos entende o galego fora de Galicia? Pois claro que se entende, que nos ven que nos entendían. si non o ven sí, e non entende. Claro. Que, claro. Sí que, sí que, claro que se entende. Sí, e de, despois si a parte de eso, yo sou masqueada, que o que o, o danza, uh -huh. que un, un eh, digamos que en un lenguaje universal, todo el sí. mundo entiende, todo el mundo eleva su terreno, ahí no entes que eh, no, no, no. Decir, no entes que no entes que entender nada. No, no. Puedes llevalo a otro terreno, entonces eso es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí, eh sí. para no ser un lenguaje Eh, universal para ah, sí, sí, sí. Que, que nos entendemos eh, en todo o mundo, vamos Isto uh -huh. é unha maravilla, a danza é unha maravilla Ademais, quero uh -huh. que se dicían un comento cando nas escolas que dirían, pois, non sei ao mellor hai nenos que nenos e eh, nenas que que queren ao mellor no momento do recreo pois aprenderán que se gana máis que catro pasos non xogarse ante o fútbol, nin isto, pero sino unha maneira, pois, de enseñar un pouquinho Sí, hay donde me comentaba artur que que cuaapesa esta eh, con terra de tanchuugaira montó mm -hmm. una, una coreografía muy fácileña para todos los coles de, uh -huh. de toda españa uh -huh. y no sé cuántos alumnos están llegando vídeos donde es vende sevilla de onde, sí, uh, sí, todas sí, partes sí, de españa sí sí sí bailando bailando galego sí, <risa> <risa> pas de galego que Dios sí, mío, sí, sí. Que maravilla. Sí, sí, e, sí, sí. que é iso, é es decir, a transmisión corporal do, de de uh -huh. a fórmula que, que empregaste empregastes con música dun dun xeito ou do doutro, a fórmula que empregastes tedes de, mm, bueno, pues, é bueno, pois era unha expresión corporal fantástica, que que ademais sí. pois pues, eh, co, como como, como che, eu quería comparala con, con esa sabes que ese boom que houve con respecto a unha peza de música que que, que que que tamén se se deu deu moito Moito moi to que falar e moito que ver que foi trending topping que, que ese, esa peza que teña algo que ver co cos israelitas tamén, non sei como se chamaba agora mesmo non me acordo como a Ima Carena que tamén estaba nos Estados Unidos non, no, pero iso sí, é unha peza que, que, que ten catro puntos nada máis non sei se te lembras a que me refero non me dou conta si, bueno, claro, non é es eh, eh, lógico porque hay, ah, tanta música que que sí, no, pero, claro. eh, que fue fue un boom muy grande que que, bueno. que, que se dio a conocer por cuatro movimientos que existían nada más que dando dando bueno. palmas, moviendo o moviendo a mano derecha y a mano izquierda, pie y pie izquierdo. Sí, sí, además bueno. que, eh, eh, uh -huh. Sí, sí. Ahora, no, no sé si, bueno, fue, no, se, no sale un nombre, pero repetemos nuevamente o que a, a pieza. Fue, fue, fue se me da cabeza. Sí, no pasa nada. No sí. <risa> pasa nada. Sí. Bueno, pero que quiero decir que um, es tan sencillío poder acomodarse para sí. o, para para hacer una expresión musical eh, que, que bueno, pues agradecerche eh, felicitarvos por por, por esta desaface por ese grande traballo que tades tratando, elevando elevando ah, Galicia pues en bandeira. Pois o gallao, gallao podemos levar a moitos sitios. Va, ah, señor, no. <risa> tades comenzando, tades comenzando. Poco a pouco, ten te eh. razón. As cousas hai de facer pasiño a pasiño. Eh. Bueno, que non te incomodamos máis. Que, que te agradecemos moitísimo a túa participación hoxe no noso programa eh, e volvemos, eh, volvemos a repetir e eh, a repetir esos parabéns pues, felicitaciones por o día da danza, que sigas disfrutando que é o que fas eh, eh, Que todos os días sean días da danza, de feito agora vou a empezar as clases aquí cunha asociación aquí en Taume en Ribeira e uh -huh. que todos os días sean danza. Moi ben. Pois, tá pois nada. A, Muchísimas gracias, de verdad aper, Apertas... Eh, Una, un abrazo grande Para claro, ti y para todo y equipazo Pues se la ha Hasta luego Hasta luego, chao, chao Vamos a despedir a Frank con música uh, Que chao. se ha tiñado y preparado Eñapaya no Nunca cuspas cara arriba Que todo ve. tende a Para pagar faltas de otros Ni jugantía de avere Se perde un ingel